Si alguna cosa per la que els andreuencs i andreuenques ens sentim atrets i que forma part de la nostra manera de ser, aquesta és el teatre. Hauríem de comptar la quantitat d'entitats que hi ha a Sant Andreu i que es dediquen a l'escena. En aquest sentit, no només hem de fer referència al Sant Andreu Teatre o a la Nau Ivanov, que són les que s'hi dediquen professionalment, sinó entitats com la Jarra l'Agrupació Congrés, l'Ateneu de Sant Andreu, el Casal Catòlic, els catalanistes, el Casal parroquial, el Cris Rei, Sant Pasià, sense comptar els diables, entre d'altres. Entitats de renom als nostres barris i que s'han donat a conèixer arreu gràcies a la feina que es realitzen cada dia, moltes d'elles sense cobrar ni un euro només pel fet de voler divertir-se i fer divertir els altres, que ja és prou important. Per exemple, la Jarratulé és la que s'encarrega del set de teatre de la que n'hem parlat aquests dies, el Casal Catòlic és qui s'encarrega cada any de portar-los als pastorets, el Centre Garcilaso a través del Xinexità s'encarrega de portar a terme diverses produccions audiovisuals adreçades als artistes més joves. Tot això no ha nascut del no-res, ha nascut gràcies a l'esforç desinteressat de molta gent que hi ha al darrere amb moltes ganes i que hi dediquen unes hores. quan podrien estar fent una altra cosa? Doncs gràcies a tots ells, D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 99.6 de la FFAM jo és tot un poble qui et parla d acompanya en Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Avui parlem de la reposada, que s'ha reposat l'escultura de la dama d'Elx. S'ha recol·locat l'escultura de la dama d'Elx que havia desaparegut de la plaça Jardins d'Elx. L'escultura va ser un regal de l'Ajuntament d'Elx a la ciutat de Barcelona. A l'acte de col·locació del bust assistiren l'alcalde d'Elx, Diego Macià, i l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. La dama d'Elx original està considerada com una de les obres mestres de l'art ibèric i es pot veure al Museu Arqueològic Nacional de Madrid. És un bus femení que data del segle V i IV abans de Crist i que es va trobar al jaciment arqueològic de l'Alcúdia, a prop del centre urbà d'Ells, a baix Vinalopó. Els jardins de la d'Ells formen part de l'eix que configuren els carrers de Garcilaso i, la i Costa Rica. Doncs, tal com havíem dit en el seu moment, aquesta escultura, la, de la dama l'Adama d'Ells, va ser robada i ara doncs, sembla doncs, que s'ha retornat al seu lloc original. I ara parlem del que comencen les obres de l'ESM, el taller de músics, al Centre Cultural Can Fabre. Aquest dimarts, 1 de març, a dos quarts d'una del migdia, començaran les obres de l'Escola Superior d'Estudis Musicals a Can L'escola formarà part del taller de músics. El proper curs 2011-2012 del Grau Superior de Música que imparteix el Taller de Músics s'iniciarà ja a les noves instal·lacions. A l'acte d'aquest dimarts hi intervindran Lluís Cabrera, president de la Fundació Taller de Músics, Blanca Galló, directora de la SEM Taller de Músics, Jaume Miquel, representant de l'obra social La Caixa, Gemma Montbrú, regidora del districte de Sant Andreu, Jordi Martí, delegat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i Miquel García, director de Centres Concertats i Centres Privats de la Generalitat. A més de l'arquitecte de del projecte, Pablo Serrano, El l'Ordui, explicarà com ha plantejat la remodelació sobre l'espai. L'acte comptarà amb les actuacions de l'original jazz d'orquestra, taller de músics dirigit per David Pastor, jove Big Band Tema, dire director Vicenç Martín, percussions Tema dirigit per Alberto Cabello i la banda èria dirigit per Xavier Maristany. Al final de l'acte s'oferirà un aperitiu als assistents. Doncs ja sabeu, aquest dimarts comencen les obres de l'ESM Taller de Músics que es realitzarà finalment al Centre Cultural Fabra. I ara parlem de com continuar el procés per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern. La sol·licitud per demanar ajuts i beques continua el seu calendari. Fins avui podeu fer la inscripció de beneficiaris d'ajut econòmic a l'entitat triada. Els punts de tramitació d'ajuts a Sant Andreu són el Centre Garcilaso, el carrer Joan de Garai 116-118 i l'Ajuntament Districte Sant Andreu, a plaça Orfila, número 1. El catàleg d'entitats, activitats i recursos per a famílies, casals i grups del Districte de Sant Andreu que es poden triar les podeu consultar a la web de Radio Trinitat Vella. Molt bé i de dir que aquesta nit ha acabat el desmuntatge, finalment, de la passarel·la metàl·lica de Vianants de la Meridiana. La passarel·la, que ha unit els barris de la Trinitat Vella i la Trinitat Nova, s'ha eliminat per obrir un nou pas de Vianants sobre l'Avinguda Meridiana, regulat samoràficament gràcies a les actuacions que s'han portat a terme per a adequar de Barcelona del carril Busbao de la C58. Els treballs de desmuntatge de la passarela metàl·lica per vianants que creua Avinguda Meridiana a l'alçada del PK-76 més 600 de l'actual C-33 han acabat aquesta nit. La programació dels treballs que han afectat a una secció de l'Avinguda Meridiana en aquest punt de quatre carrils de circulació per sentit s'han fet en horari nocturn. Doncs ja, ja ho sabeu, en lloc d'haver-hi aquest pont, doncs ara s'ha posat un semàfor i també hem de parlar de que continua el procés de preinscripció escolar. Continua el procés de preinscripció per al segon cicle d'educació infantil, de 3 a 6 anys, d'educació primària i secundària obligatòria per a l'escola pública i concertada. El procés s'acaba demà, tot i que si la sol·licitud s'envia per internet, el termini es tanca a les 12 de la nit d'avui. Les llistes baramades de sol·licituds es publicaran el 15 de març, dia que també es farà el sorteig per determinar l'ordre de les peticions. A partir de hores, durant 3 dies, començarà el període de reclamacions. Les llistes baramades definitives es donaran a conèixer el 23 de març. El 2 de maig es publicaran les d'alumnat admès i del 6 al 10 de juny es faran les matriculacions. Les preinscripcions s'hauran de tramitar als centres educatius escollits en primera opció, a les oficines municipals, municipals d'escolarització o als serveis territorials d'ensenyament. De doncs ja ho sabeu, totes aquestes dates, totes aquestes coses que s'han de fer al respecte de la preinscripció escolar, don't ho anireu o anirem descrivint des d'aquí, des d'aquest mateix programa. I ara el que volem és parlar del Consell de Barri de Congrés Indians perquè precisament avui a, li toca a fer Consell de Barri. Doncs si sí, el casal de Barri de Congrés Indians, el carrer Manigua, número 25, us ofereix avui a les 7 de la tarda un nou Consell de Barri de Congrés Indians. Vine, participa, digues-la teva sobre el teu barri, obert a tots els veïns i veïnes que volguin opinar sobre el barri de Congrés Indians. I acabarem el nostre repàs a les principals notícies del dia parlant de l'Ajuntament, que instarà la Generalitat a posar en marxa equipaments acabats. Primer va ser possible la retallada del nombre d'estacions de la línia 9 del metro. A continuació, la tisorada en alguns grans centres culturals i el fre nous projectes. En aquest context de crisi i reducció de la inversió i de la despesa pública per part de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona té por, els té por que equipaments educatius, sanitaris i socials de la ciutat, en conveni amb la Generalitat, també es vegin afectats. Per això, el ple de demà, el consistori de la capital catalana presentarà una proposició per instar el govern a posar en marxa, de manera immediata, els centres que ja estan construïts i a garantir la finalització dels que hi ha ja previstos de construir de cara a aquest any. 10 d'aquests centres ja han finalitzat les obres i estan pendents de l'equipament interior per poder entrar en funcionament o de la dotació de pressupost ordinari per poder arrencar, és a dir, esperen que se'ls assigni personal, formen part d'un conjunt d'acords a què van arribar l'Ajuntament i la Generalitat tripartida entre el 2005 i 2008, en matèria d'instal·lacions i serveis. Uns compromisos que ara, segons el Bipartit Municipal, en la seva proposta, són qüestionats per part de la Generalitat, en tant que les persones responsables dels departaments corresponents han anunciat una disminució del pressupost destinat a diferents serveis i equipaments. Entre aquesta desena d'instal·lacions hi ha un centre d'atenció a la infància a Sant Andreu. Doncs esperem que aquest centre d'atenció a la infància que hi haurà a Sant Andreu doncs no sigui un entrebanc per portar-lo a terme i que s'engegui doncs, en les dates previstes. Doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem amb més informació i atenció perquè després el del que parlarem doncs serà d'aquestes obres que es realitzaran a Can Fabra i que portaran aquí a Sant Andreu al taller de músics. Això serà d'aquí uns moments. Vaig baixar dels cims boirosos M'he perdut a l'autopista humana Porta'm tu a la font fresca i als meus ulls allà on hi veien Tom tan dur, quan el món t'empeny. Vaig sortir de la masia per tocar la seva filla. La gent o Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i una de les notícies a destacar que ha arribat a la nostra redacció doncs és per, precisament aquesta del començament de les obres de l'ESEM, del taller de músics al Centre Cultural Camp Fabra. I per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònica la senyora Blanca Gallo, directora precisament de l'ESEM de taller de músics. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, eh, per mm, bueno, perquè per els nostres oients es facin una, una idea, que és el taller de músics, per començar? Molt bé, doncs el taller de músics, que actualment la seva seu està ubicada al Raval, és una escola de música amateur i professional, és una escola que provisionalment és una escola superior, d'estudis oficials superiors, que provisionalment està aquí a la seu del Raval, uh -huh. i a més a més és un del de Promoció i Difusió de la Música, que organitza concerts i festivals. Molt bé. I ara el que tenim a nosaltres aquí davant nostra és que els, aquest dífegi eh, que teniu al Raval es traslladarà cap a la zona de Sant Andreu, precisament al centre cultural Can Fabra, oi? Sí. Tot i que el taller i totes les activitats d'escola, el Departament de Promoció i Difusió, continuen ubicades al Raval, mm. el que és l'extensió dels estudis oficials, l'escola superior, es trasllada a Sant Andreu, mm. perquè l'arquitectura la, la, o sigui, eh, que està aquí al Raval, a l'escola, no compleix els requisits normatius per als estudis superiors. I amb mm. aquest motiu al Centre de Cultura Can Fabra, a la tercera planta, a les Golfes, uh -huh. hem iniciat les obres de remodelació que acolliran els estudiants de superiors. Llavors estarem entre Sant Andreu i Ciutat Vella doncs, dinamitzant aquesta part educativa i de promoció i difusió. Unes obres que, segons eh, tenim entès, portaran a terme l'arquitecte del projecte, el senyor Pablo Serrano Elordui, Sí, sí, sí. Ell conjuntament amb tot l'equip de persones que treballem al, al taller de músics, tant professors com estudiants, com a gestió, hem estat doncs, elaborant un estudi de necessitats pels estudiants, de necessitats, ja que ens acull al Centre de Cultura, que és una biblioteca, doncs, veient d'estar amb el centre però no interferir en la seva activitat quotidiana, al contrari. Sumar, que no passi soroll, que no hi hagi transmissió de vibracions, que puguem compartir espai cadascú fent la seva activitat i sumar. Uh -huh. I l'Escola Superior d'Estudis Musicals, què és el que la gent de Sant Andreu podrà trobar? Doncs l'Escola Superior el que, el que permetrà és doncs, dinamitzar una zona, una zona on els estudiants no només seran estudiants, sinó que portaran a terme activitats i accions dintre del districte. Nosaltres, per exemple, ara mateix, amb el SAT, uh -huh. part dels nostres estudiants i artistes ja estan fent incidència, com és ara properament al març, els, al març, tant la Ginésa Ortega uh -huh. com un altre estudiant, que ja és un jove a valor, no? professionalitzant-se, la Paula Domínguez, doncs ofereixen al SAT concerts a l'abast de tothom doncs aquestes petites accions i d'altres que conjuntament farem amb el districte o amb altres entitats de la zona uh -huh. és el que fa que, que una escola sigui superior o no vagi tenint relació l'escola municipal de Sant Andreu amb el Joan sí. Chamorro i la Sant Andreu Ja es van tots tenim vincle i relació i es n'anfortint aquesta relació en el lloc on estem el que sí que tenim, eh, el que sí que sabem és que aquestes obres no duraran gaire tampoc perquè el proper curs ja està pensat d'obrir-se, no? Doncs sí, les obres en principi s'acaben d'iniciar eren unes obres previstes per un any però uh -huh. finalment duraran sis mesos per necessitats, per necessitats de, de, de funcionament a partir del setembre els estudiants o sigui, la tercera planta de les golfes de Can Fabra ja entrarà en funcionament uh -huh. Molt bé i per celebrar tot això, doncs, aquest dimarts doncs teniu pensat realitzar un acte especial de, doncs, perquè donar a conèixer també l'entitat, no? Això mateix. Per una banda, com que iniciem les obres, arribar a aquest procés eh, han sigut uns anys de, de molt treball, de molta dificultat per arribar a iniciar aquestes obres, de gran ajuda i complicitat per part de les administracions, col·legues, amics, i ho hem de celebrar, si uh -huh. més no hem de dir, senyors, gràcies a tothom comencem les obres del que serà una futura realitat immediata i també donar-nos a conèixer allà on, on anirem i esperem poder col·laborar amb el districte. Uh -huh. Perquè aquella, aquella gent jove que la sentia per pertany a l'Escola Superior d'Estudis Musicals, com està estructurada aquesta escola? Quins cursos hi ha? Sí, actualment qualsevol estudi superior, que ja hem fet, ja hem fet tots els estudis superiors, l'entrada a Bolònia, són estudis de grau. Per tant, s'accedeix com a qualsevol carrera universitària. Uh -huh. El que passa que en música té l'especificitat que s'ha de passar o bé venir amb un grau mig o bé fer una petita prova específica. Per tant aviat es convocaran les proves d'aquests estudis i els estudiants veuran que ho bé han de tenir el que, el que demanen per accedir a qualsevol carrera i a més a més, es posa el temari d'aquestes petites proves d'aquesta prova específica en aquest cas de música, per poder accedir als estudis. El resultat: Uh -huh. doncs és un títol de grau com qualsevol dels títols de grau en Història de l'Art o en qualsevol carrera que actualment s'establirà així amb el nou marc europeu, el Pla de Bolònia. Uh -huh. El que sí que podem és encoratjar els estudiants andreuencs o aquells estudiants que ara sentin doncs, vinculats amb la música perquè aquesta Escola Superior d'Estudis Musicals serà una realitat aquest mateix any. Sí, i tant, i més tothom, hi ha ja, gent afín o gent que tingui ganes un dia d'escoltar, el dia o demà, que vinguin, que ens vegin, durant tot, el, durant tot el matí previ hi haurà una batucada, hi haurà una orquestra, uh -huh. se servirà una copa al final, vull dir, és un dia de, de celebració, de festa, que la gent pot veure quina és la nostra activitat, des de gent més amateur uh -huh. a l'orquestra original, ja és l'orquestra del taller de músic, que ja farà una actuació més professional. Doncs, tothom està convidat, estem molt contents d'arribar a Sant Andreu, d'iniciar la nostra posada en allà, i, bueno, i ens agradaria que tothom que, que tingui temps, que pugui, perquè és una franja al matí una mica complicada, no? uh -huh. però que es deixi caure, que, que ens coneguin i ens podem saludar el que sí que és important també dir que aquesta, aquesta obra aquestes inicis d'obres també vindran acompanyats d'actuacions musicals sí sí sí, sí. sí, sí, sí, tant el que comentava hi haurà una, una margin que és una banda de carrer que camina uh -huh. formada per percussió i per instruments de vent que estarà al carrer després també estarà l'original jazz-orquestra que és una big band de, de 25 components que estaran a l'escenari, a l'auditori Uh -huh. i després a dalt a les golfes farem un petit, una petita performance amb Xavier uh -huh. Maristany i el seu grup que, que el que intentaran fer música en l'espai tenent en compte l'arquitectura i l'obra del moment doncs nosaltres, amb el vostre permís, serem en directe el proper dimarts per alliure't com es realitzen doncs, aquestes activitats i que doncs, els nostres oients també en gaudessin.. I tant, que si estarem contents i agraïts. Moltes gràcies. Doncs la senyora Blanca Gallo, que és directora de la l'ESC, és a dir, de l'Escola Superior d'Estudis de Musicals del taller de músic, moltíssimes gràcies doncs, per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies a vosaltres. I que vagi molt bé aquesta, aquesta inici d'obres i també que, doncs, que puguem comptar ben aviat amb aquesta Escola Superior d'Estudis Musicals que segurament doncs, que serà atreient per tots els andreguencs i andreguenques que ens estiguin escoltant. Esperem que sí, us espero el dia 1. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, adéu. Adéu, adéu. Molt bé, doncs ja tenim més informació al respecte d'aquestes obres que es realitzaran aquí al Centre Cultural Camp Fabra. Hem de dir que aquesta Escola Superior d'Estudis Musicals, tal com ens deia la senyora Blanca Gallo, directora d'aquesta aquest, escola i del taller de músics, s'ha doncs, eh, d'entrar o, o es pot entrar en aquesta escola doncs, tenim eh, la seva activitat eh, realitzada i doncs, aquella gent que, que estigui atreta per la música doncs, de, ben segur doncs, que, almenys, informar-se de, de, de com anirà aquest, aquest taller. Doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè avui parlarem de salut, avui parlem amb el Cap Via Barsino, com, com cada dijous no, però com cada 15, dijous, 15 dies de dijous sí, eh, doncs això serà d'aquí uns moments, escolteu una mica de música i ara tornem, fins ara. Oh, Cada cosa va passar nou. Tens dura per una cançó. Aquesta cançó on... Oh, blues i blues. que passen... de tu camp. Halt. L'escalent i urbà. Després, entre els teus acords, So let's go to coaches I bully tant Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs parlem ara mateix amb Anna Clara, que és infermera de pediatria del Cap de Via Barsino. Eh, del tema que parlem avui és de la prevenció d'accidents infantils, oi? Hola, bon dia. Eh, eh, volia comentar, més que ara eh, iniciaré aquesta... S'agrada eh, fem una petita definició sobre un accident. Accident és tot succee eventual, involuntari o anòmal, independentment de la seva gravetat que comporta un dany físic o psíquic, com a conseqüència d'una falta de prevenció o defecte de seguretat, segons l'Organització Mundial de la Salut. Segons la mateixa font, els accidents o d'anys no intencionat es troben entre les 10 primers causes de defunció a la majoria de països occidentals. A la Unió Europea els accidents són la quarta causa de mort en total de la població i la primera en menors de 35 anys. De reals accidents, a més de l'impacte que suposen les morts prematures i les discapacitats, cal considerar tant els importants costos econòmics derivats de l'atenció sanitària a nivell, potser, de primària, hospitalària, tractaments, rehabilitació i de les indemnitzacions per seqüeles, com els costos socials, emocionals, associats a cada accident. Quan els afectats són menors, l'afectació comprèn també, a més de la pèrdua de jornades escolars, les possibles baixes laborals dels pares. Les estadístiques ens diuen que en la franja d'edat que va des dels 5 als 14 anys es produeixen el 12% del total dels accidents del nostre país. No disposem de dades fiables que permetin discriminar l'impacte dels accidents escolars. Aquesta variable no es considera en els registres de sinestralitat estatal. Tanmateix, la importància de volum d'accidents a la població infantil i adolescent ens obliga a considerar la prevenció dels danys no intencionals produïts amb en l'entorn escolar com els dels pilars essencials de les eh, iniciatives de prevenció. Si ve el context no on eh, es produeix més danys, no intencional és avallar amb un 55% dels accidents, aproximadament. Altres entorns a destacar són la via pública i les sèries de transport, un 6,3%, els clossos dels accidents de trànsit. Aquestes inclouen les voreres, els passos de vianals, les vies públiques, urbanes i no urbanes, les estacions de metro, el tren, els autobusos. B, les zones esportives, un 12,8%, entre els quals s'hi troben les sales de poliesportives, eh, els el gimnàs, els camps de l'esport, les piscines... Bé, les àrees recreatives, eh, un 5,8% que inclouen l'interior de les cases de colònies, les zones de lloc, els jardins i les zones recreatives en general. D, l'aire lliure, al 5%, que inclou els camps, les platges, les zones de la el mar, els riu, etc. E, els col·legis i institucions, amb un 3,9%. Tenim en compte que les dades podrien semblar que l'escola esdevé a un entorn de baix risc de l'accident i que aquests es produeixen en espais d'activitat que es desenvolupen fora i de les responsabilitats dels educadors. Això seria un error, ja que cal considerar que l'escola és un espai comú per tot tots els infants i jo, i joves, on hi passen moltes hores de la seva vida quotidiana i on el risc és potenciament més elevat. En tot cas, una incidència baixa de l'accidentalitat dels menors a l'escola en realitat a d'altres contextoos podrien explicar-se per la responsabilitat i obligació social de vear per la seguretat dels seus alumnes, ben assumida pel centre. Per això si atenem el potencial de risc d'acciderés als infants i adolescents associat a desplaçament o activitats recreatives i d'aire lliure es comprèn que l'escola, amb una oferta educativa que cada vegada més traspassa els límits físics del centre, li especialment la prevenció amb els que és contextos especials. Sense dubte, les sortides pel carrer, places, parcats, museus, parcs i jardins, boscos, platges, rius, piscines, o etc. O les activitats com colònies, eh, campament, excursions, estades esportives, etc. Esdevingut veri veritables nous espais d'aprenentatge utilitzats per la comunitat escolar, tant docents, monitors, pares i organitzacions educatives no formant les espais que se demanen mesures de seguretat específiques. Jo per aquí també vull comentar una petit eh, idea personal, és dir, és a dir, eh, anem a veure sobretot vu dir els, eh, de les estudiants a nivell, no només d'infermeria i de medicina, que ja ho fem, sinó també a, a l'hora de canviar alguns estudis, per exemple, dedicant algun petit capítol als arquitectes, als enginyers, als polítics, les lleis, vull dir, d'alguna manera que reflexionin, que hi pensin, per exemple, pues un endoll eh, un metre més amunt o més a baix que pugui eh, perjudicar a una criatura o també, per exemple, pues, crear sistemes per eh, prevenir els, els accidents no només cartells no només fent campanyes també educació viària que ja se'ls fa a les escoles però també dedicar, a segona l'era del nano dos, a aplicar a cada edat una, una sèrie de, de prevenció adaptat a la seva edat, no? uh -huh. a nivell general. Després vull comentar ja uh, els cilets infantils. Que és a prim... Sí, quin, quines serien les, les principals causes, no? Exacte, vull dir, a prim... però saps el que passa? Que el, nen, el, el nano no hi pensa, vull dir, ell juga, com un mitjà, no? Però no hi pensa els possibles... Um que pugui ocasionar això. Per exemple, a l'estiu els petals, per exemple, que a vegades se posen en la butxaca sense pensar i a vegades exploten i pot fer mm, mm, molt, vull dir, molt de mal. No? Després, eh, penseu que és la primera causa a nens eh, majors d'un any. També més freqüentment els nens, el 60% S'hi donen més als nens que els nens, amb un 40%. Més freqüent els nens entre dos i 3 anys d'edat també són molt... vull dir, és molt greu, no? Uh -huh. Després pot variar amb l'edat. Amb el lactar i el preescolar predominen els idets domèstics, perquè els nanos estan a casa, abans de començar el P3, no? la guarderia. Sobretot caigudes, ferides, cremades. Amb l'edat escolar són més freqüents les intoxicacions, sobretot vigilem les lliures, el fumant... Eh, totes aquestes coses de la zona alta, amb uns taps eh, que siguin adequat amb una, un sistema de seguretat, l'adolescència, les caïdes, les caigudes, els eh, accidents de tràfic, imaginem uh -huh. els càlculs amb la moto, totes aquestes coses. Eh, més, freqüent, eh, més freqüent als menors de 5 anys, caigudes, aplastament, tancs, desgarros, eh, traumatismes... També les lliures produïdes, efectes tèrmics term, eh, o cremades, intoxicacions, aspiració d'un cos estrany, fugaments... Eh, també no deixen nens eh, petits a les cadires, sobretot amb les taules o perfis altes, protegir les finestres pel cos amb reixes, amb portes de seguretat, protec eh, protectores al, al sol, Eh, distància entre barrot que, que no sigui més gran de 8 centímetres perquè a vegades el nano pot ficar al cap i caure, o fugar-se o donar-se un cop o utilitzar eh, eh, alfombres o pegatines de, antidesritxam amb la banyera vidres, la finestra, l'alcohol que a vegades no s'adonem per evitar que caigui. Exacte. Després, nous caminadors són molt perillosos per la seva inestabilitat i li donen al nen una mobilitat, una habilitat i velocitat desproporcionada, no? Que a vegades van pel passadís que sembla una autopista això, no? Cobrir els bordes, els cantos, els mobles, també eh, allunyar els nens de la cuina, de la zona de la planxa, eh, les sartenes... El... Les, les, les paelles, etc. No deixar sobressalir mobles de la cuina, les estufes, els radiadors, deuen estar també protegits, no circular per la casa amb líquids calents, imagineu, doncs, caldo, eh, doncs la cafetera, aquestes coses són molt perilloses. Eh, evitar, en que puguin els nanos estirar o poder derramar líquids calents, controlar la temperatura de l'aigua calenta, del bany, sobretot, vull dir, abans de eh, submergir el nano, Vull dir, posar la mà dins, no? Que a vegades són temes doncs, que no tenim en compte però que sí que Clar. poden fer mal al nen, no? Exacte, sí. També eh, vigilar no connectar aparells que estan mullats. Per exemple, no us han ni tocat aparells elèctrics als nens o nosaltres estem despullats. Eh, Deixem xegar els entrodomèstics mentre es el nen. Col·locar endolls de seguretat a les tomes de corrent. Uh -huh. Com respecte a les intoxicacions, guardar els medicaments, productes de neteja en llocs eh, molt altes. Uh -huh. eh, no amagacionar eh, conjuntament diferents tipus de productes, tant aliments com productes tòxics, per exemple. Uh -huh. No eh, permaneixen habitacions recents pintades o barnizades fins que desapareix l'olor del dissolvent no per venir eh, a ah, habitacions tratades amb insecticides, mm. pel respecte a aspiració i ingestió de coses cos estrany, no donar el nen eh, joguines petits, ni coses estranyes petits, no dar el nen eh, fruit sets, eh, no deixar que el nen mengi quan està jugant activament, no deixar cap bolsa de plàstic a, a la l'abast del nen, per la vegades se pot fugar jugant amb un altre, eh, Respecte a l'esfogament, no deixar el nen sol a la banyera, mai deixar els nens que es banyin sols quan són petits i la supervisió d'un adult. La piscina hauria d'estar de amb una valla alta al voltant per impedir l'accés del nen quan, hagi, quan no hagi cap adult vigilant. Observant, sobretot a nivell d'un micinari, el traumatisme clanocefàlic, per exemple, per s'ha fred local, administrar d'hibuprofet, depèn del cas, evidentment, i de l'edat del nano, no? i ja. això que ho recepti al metge. Vigilar tot moment actitud i estat del nen, i si n'hi ha una ferida, eh, nosaltres quan venen a l'atenció primària, sobretot mirem que si te posava la vacuna, perquè això és molt important, no? Si ja. s'ha fet una ferida amb un ferro jo eh, jovellet, això. Eh, després eh, vigileu sobretot vòmits repetits, mal de cap intens o progressiu, comportament estrany del nen, desorientat o confusió, eh, convulsions o dificultat per caminar o, o mantenir el eh, dret, eh, un plos continu inconsolable, eh, sortida de líquid o de sang per l'orella, el nas, alguna fossa nasal, a la boca, alteració visual com visió borrosa, al nen diu que no te veig doble, per exemple, yeah. no? o qualsevol altre símptoma o símptoma que, que es preocupi. No? Uh -huh. També, ha recomanacions, guardar repòs relatius durant les següents 24 hores, evitar esforços físics o llocs violentos, eh, una dieta blanda, lligera. Eh, si també eh, hauret tingut, eh, tingut algun vòmit, eh, se començarà amb petits eh, grobs, Uh, patir d'aigua durant mitja hora i després pot començar amb una alimentació sòlida sempre i quan el nano, uh, vull dir, toleri, no? Mm -hmm. Després, més recomanacions, doncs durant les següents hores de verar comprovar cada 3 hores això despertant al nano. Tot això és les primeres 24 hores d'un mm -hmm. traumatisme al cap. Si el nen està conscient i orientat, si parla bé, si, si es belluga correctament si li han donat punts de sutura que de de retirat els 7 dies eh, del traumatisme uh -huh. i qualsevol dubte ha de tornar a consultar o a l'ambulatori o d'anar a l'hospital uh -huh. per tant doncs, tot això serien motius per als quals doncs, hauríem de tenir en compte a l'hora doncs, que el nen estigui a casa no? exacte Vull dir, tot això, vull dir, són uns signes que nosaltres quan venen a l'ambulatori que un nano s'ha donat un col, donem un fulla i ens expliquem sobretot les primeres 24 hores que no han d'anar a l'escola o a la guarderia. Calen de vigilar totes aquestes coses que hem parlat, perquè clar, això vol dir que pot, eh, pot, pot eh, ser-hi algun hm, traumatisme craneal i ha d'anar ràpidament a l'hospital. A veure, a 124 hores no donen cap signe de tot això que ho hem parlat, perfectament el dia segon ja pot anar a l'escola, eh? i vida normal dir -ho així. <t 'n 'hi> Home, si és un accident, una petita ferida, i per ser el cap s'ha donat un cop, eh, també depèn de l'alçada, si depèn de la dada de, no és el mateix un lactant de, de 5 mesos que un nano de 4 anys o de 14, no? <t 'n 'hi> vull dir, s'ha de valorar tot això al conjunt que res. L'esgatabilitat que s'ha valorat tant, o bé que un nano de menjar... Vull dir, són moltes coses que podem valorar i que els poden indicar que hi ha passat alguna cosa. D'acord, doncs temes i qüestions que no de en compte doncs, a l'hora de tindrà el nen a casa doncs, que podem vigilar i que evidentment doncs, ens evitarà disgustos greus després. No? D'acord, sí, és veritat, vull dir, penseu que els primers tres anys de vida, si el nano no va a la guarderia, té més incidència, sobretot a nivell lactant, eh, més incidència de sofrir accidents, no? Ah. Perquè el nano, vull dir, ho belluga tot, tot suporta la boca, no veu el perill, dir, eh, a vegades les finestres tenim obertes, el nano gateja, no es dona en compte, es pot caure del balcó de baix, ah. vull dir, l'alergia... El, la gadera, que estem neteixant al terra, allà posem a vegades pues líquids, detergent, i no ens donen compte que el nano pot anar perfectament allà, posar la mà, sí. el xumet, és saber, els endolls, és que són tantes coses, vull dir uh -huh. eh, els calaixos, un tapet amb la taula, i, i, i si n'hi ha un jerro, imagineu-vos, -se, no? un ser de ferro, de, que a vegades no tenim de, de vidre, uh -huh. vull dir, sempre hem de posar les coses... Són altes, són les que l'ano no pugui arribar, les intoxicacions, la cuina, eh, els cremadors, vull dir, els mangos de les paelles, tot això, els caldos, tot això, els braceros, l'estufa, vull dir, tot això no ho tenim en compte i realment és un perill molt veu de cada l'ano. Sí, sí. i el fet doncs, de tenir un en compte sí que ens pot perjudir, sí que ens podem, ens podem salvar d'altres prejudicis. No? Exacte, les conseqüències més que crec que pugui tenir doncs una aclemada, que potser sobretot quan més petit o més extensa la aclemada és més perillosa per a la seva salut mm -hmm. vull dir i també agafar lo a temps vull dir, vull tant a nivell vull dir, jo penso que és més important prevenir, vull dir si tens una criatura posada a quatre potes i mira totes les, les coses que puguis tenir el dolls posees pues, protecció. Uh, les, um, els claixos pos pues, dispositius que no puguin obrir. Si tens una escala dins de sa casa pues, posa una grandia d'aquelles. O bé finestres o balcons posa una tela metàl·lica. Vull dir. Hem de anar per endavant d'ells perquè ells no veuen el perill, tot volen tocar, jugar sí. vull dir, no sou conscients d'aquest... Nosaltres hem de ser conscients per ells, d'alguna manera no? D'acord, doncs moltíssimes gràcies Anna Clara, que és infermera de pediatria del Cap i Barsino i que d'allà sabeu que compteu amb, amb Ràdio Trinitat Veia doncs, per difondre totes aquestes informacions que cal tindre molt en compte Val Moltes gràcies per la vostra atenció, fins una altra Molt bé, doncs en, un, en una altra ocasió doncs, tornem a parlar Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Bello. Continuem amb el nostre programa d'avui. Ja sabeu que tenim dues vies de contacte, Una és el telèfon al 93 345 6454 i l'altra és el mail informatius@rtb-gjfaima.com. Aquestes dues vies de contacte són doncs, si ens voleu fer arribar als vostres dubtes, queixes, suggeriments i fins i tot la vostra opinió.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 Així mateix, també hem volgut recuperar la memòria del parc de Casa de les Aigües i vetllar per la conservació dels seus edificis. Aquesta activitat es portarà a terme aquest diumenge a partir de les 11 del matí amb el programa següent. De 11 a 2, portes obertes al centre i a la Casa del Maquinista. A les 11 i mitja, animació infantil. I a les 12 i mitja, podem gaudir d'una degustació de coques del forn de la Trinitat. I encara tenim més coses per gaudir aquest cap de setmana i hem de fer menció de la campanya solidària de recollida d'aliments a la Sagrera. Aquest dissabte, a la plaça Jardins d'Ells, davant, davant la parròquia de Cris Rey, de dos quarts de sis a 8 de la nit. Hi una campanya solidària de recollida d'aliments i productes d'higiene per ajudar les famílies més desfavorides. Demanem aliments bàsics, com són la pasta, l'arròs, llegums, oli, sucre, farina, galetes, tonyina, tomàquet i llet de continuació per als lactants. També demanem productes d'higiene, com sabó pel cos, sabó de roba, sabó de plats i bolquers. A més, els amics del country ho amenitzaran amb els seus balls. I ara sí, si ara entrem directament en el que són els nostres les activitats a comentar, com per exemple, dintre del cicle Lletra Petita, el racó dels pares, primeres passes, hi ha l'audició de l'erogueta goluda a la Biblioteca del Bon Pastor. La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadilla, número 62, us ofereix avui, a dos quarts de sis de la tarda, i dins del cicle Lletra Petita, el racó dels pares, primeres passes, l'audició l'erogueta goluda a càrrec d'anarròs. Com sona l'erogueta goluda quan l'explica un violoncel?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 Doncs sí, al centre Garcilaso, el carrer Juan de Garay, número 116, us ofereix demà divendres, a les 10 de la nit, el concert dels Lemmings més la Puerta 104. L'entrada és gratuïta. I per a aquells que us sentiu atrets pels llibres, doncs parlar-vos del Liberar, que és la primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu. Les biblioteques del districte de Sant Andreu volen engrescar els veïns i veïnes dels nostres barris deixant a deixar anar la seva imaginació per tal de construir entre tots una mostra creativa entorn a la lectura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 i del Centre Cultural Can Fabra ens anem al Centre Cívic del Bon Pastor perquè s'hi realitza un espectacle infantil de titelles que porta per nom l'informe Caputxeta. El Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerhard número 3, us oferirà aquest dissabte a les 12 del migdia l'espectacle infantil de titelles l'Informe Caputxeta a càrrec de la companyia Vinitxiflat, un dels contes clàssics més coneguts a través d'unes titelles de tija molt divertides. L'entrada general és de 2 euros i mig i pels menors de sis anys és gratuïta.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 Demà es podrà veure la primera d'un seguit de col·laboracions artístiques de la companyia amb la dansa abstracta de Tort i de Caus Quartet. I dissabte es representaran Cruix, la primera proposta representada representar del SAT i Fútil, el duo que va marcar el camí de l'estil físic i poètic de Tomàs Nundens. Avui demà a les 9 de la nit i diumenge a dos quarts de set. L'entrada val 12 euros. I atenció perquè és l'última representació que farà Tomàs Nundens d'aquesta obra. Per tant, doncs, assistir-hi. Més coses, anem a parlar de Taima Tessau, que aquest dissabte serà l'Annau Ivanov. La nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix avui dissabte, a les 9 de la nit, l'actuació de Taima Tessau. La història de Taima Tessau comença quan Toni Xuclà i Laura Guiteres van coincidir al cor de la ciutat, on havien de fer els temes junts. Fa un parell d'anys van començar a preparar el repertori amb temes propis i per incorporar-los al primer disc de la banda. Treballen en diferents idiomes per experimentar amb la seva sonoritat i per això tenen cançons en anglès, castellà, català, francès, italià i portuguès. Tot dins d'un estil que es decanta per la fusió. El concert a la nau Ivanov de fa dos anys va ser l'últim directe que van fer abans de se per enregistrar el disc que ara presenten. L'entrada és de 8 euros i pels amics de la nau Ivanov de 6. Ja ens n'anem ara cap a Can Fabra. del cicle hi ha un altre petit sac de rondalles tindrem l'oportunitat de gaudir del conte Orelles fredes, contes amb caliu. El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre, número 24, us ofereix aquest diumenge, 27 de febrer, a les 12 del migdia, i dins del segle Lletra petit sac de rondalles, el conte Orelles fredes, contes amb caliu, a càrrec de fer Casas. Està recomanat per una mainada a partir dels 4 anys, i l'entrada és gratuïta. I encara tenim més coses, si anem ara cap al Sant Andreu Teatre, trobarem una odisea de butxaca. Aquest dissabte, dos quarts de sis de la tarda i diumenge, a les dotze del migdia, dins del cicle Barcelona Familiar del Sant Andreu Teatre, arriben 18 personatges interpretats per un mateix actor i una sonografia sorprenent que es plega i es desplega com una navalla suïssa i que fa aparèixer tots els elements necessaris per captivar a grans i petits. El juglà moc s'embarca de nou en una autèntica odisea amb el seu teatret carregat de màscares, titelles i objectes Compta i escenifica les aventures d'Ulisses des de la Guerra de Troia fins a l'arribada a la desitjada Ítaca. Un actor, un munt de personatges i una sonografia espectacular que funciona com una navalla suïssa que es desplega per crear un vaixell, fer aparèixer a la mar el Tal de Penélope o al cavall de Troia. I atenció perquè queden pocs dies ja per poder gaudir de la setmana de formació i espectacle escènic 7 de teatre que es realitza al Centre Cívic del Bon Pastor. Set de teatre pretén al el marc que potenciï de formació escènica mitjançant els tallers intersius portats a perma per professionals del medi artístic, adreçats d'una banda a col·lectius juvenils i d'altra banda al públic interessat en especialitzar-se en branques concretes dins del món de les arts escèniques. Els tallers són dissabte i diumenge multimèdia al teatre a càrrec de Martí Sánchez i al grima en Ferran Franco. Els espectacles són gratuïts, de manera que tots els alumnes matriculars als tallers en podran gaudir-ne. El centre sigui bon pastor. L'espectacle serà demà divendres a dos quarts de deu a 3 euros i jo també planxo de la companyia Impacte Teatre. Doncs moltíssimes gràcies a Noemi Escribano per aquesta intervenció. També li donem les gràcies a Cristina Suini i com no podia ser d'altra manera a en Xavier Alvarez que ha estat a les Vies de Sol. Nosaltres que marxem ens retrobem demà no?, perquè farem vacances, farem un dia de, de descans perquè hem preparat moltes coses, però sí que tornarem dilluns a les 12 del migdia o a les 4 del tarda. Llavors, que passeu una bona tarda. Adéu.